Keramat represent Sri Raja A U Three. Jakab nur ala kiteran dari H I D. Orang tapi ranking MVP Hajar nak luas kuasa macam J D T. Block aku panas bukan cerita deba. Sarang segala barang hanya hati keren tenang datang. Yang sepanjang badan, ay Datang cara elok, jangan wayang, jangan Zone merah malaria Lampu biru Black Maria Memori nostalgia Mama sakit hysteria Flowline, macam keep it low, lowline Macam if you know life Macam then you know All eyes on me Straight out of AU3 Nak duit segenggam, tukar jadi seguning Cita-cita rari di atas C 70 Nak diri jadi kaya sebelum mati Genggam bukan jadi seguni Cita-cita rari di atas C70 Nak diri jadi kaya sebelum mati Dari mana John? John, Lombong ke kampung blok dah kena rate dengan bond Pasal dapur aku on tapi bukan masak-masak Nak hidup macam Don kena fikir masak-masak Satu -masak. ratus CC Teman ke hulu hilir akal mahu isi Jiwa rasa terpinggir realiti ini Sebenarnya kejam sakit hati Diam dalam pendam Menyendiri tanpa bersendiri Tertanya-tanya kenapa hidup ini begini Memimpi siang Hari Hingga mata hilang seri Berapa ramai lagi Kena miskin sampai mati, babe Zone so, merah malaria Lampu biru black maria Memori nostalgia Mama sakit hysteria Flowline Macam keep it low lowline Macam if you know line Macam then you know All eyes on me Straight out at it you three Nak duit segenggam duka jadi seguning Cita-cita rari di atas C70 Nak diri jadikan Segenggam tukah jadi seguni? Cita-cita rari dia tak si seventy. Nak diri jadi kaya sebelum mati. All eyes on me, straight out of U3. Nak buat segenggam, tukah jadi seguni? E cita-cita rari dia tak si seventy. Nak diri jadi. Bela mati, bela mati. Papa bukan datu, mama bukan datin. Belajar pun tak tinggi tak sampai menara gading. Hasil demi hasil hidup derumbang ambing. Tapi budak budak ini, tapi budak budak ini, tapi budak budak ini, masih minta sah.